про смерть і життя вічне. одначе жодної лекція за ті 17 років, поки існував лінгвістичний клуб 1922-39 роки, не була схожою на попередню. Здавалося, в кроні світового дерева, яку щоразу також описано змальовував Штукенгайзен,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 Його впізнавали на вулиці. Пани поштиво скидали капелюха і кланялися. Панянки припіднімали сукнів манірних ПДД. Сам Штукенгайзен, одначе славець, її не любив, хоча й сприймав її спокійно. Казав Чижвашенському, що він не зірка кабаре, аби його впізнавали, а науковець. Іноді Штукенгайзен зачинявся в бібліотеці і тижнями вивчав фоліанти, виписуючи цитати до своєї наукової праці. З 1927 року по 1939 він вів знання на кафедрі мовознавства у Львівському університеті. Завоювавши симпатії студентів,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 Штукингайзен працював над своєю другою книгою, одначе видавати її теж не квапився.